Здавалось, що сонце, прибираючи у небесних просторах, витрушує чарівну перину, на якій відпочиває вночі після трудів праведних. Втім, плакати Лані тепер хотілося майже постійно, і від усього. А ще вона нікого не хотіла бачити. Викупивши двомісний купелюкс, касирка на вокзалі довго бурчала, обурюючись, що деякі пересичені багатійки, якби могли, то й весь потяг придбали б. І не підозрюючи, наскільки близько це до істини, Світлана зачинилася в ньому відразу після перевірки квитків. Грошей, вкладених у жадану самотність, цілком вистачило б на авіаквиток. Та літаки до Києва, у зв'язку з неповним завантаженням, літали через день. А прожити ще добу у Львові, місті, де одні болючі спогади нашарувались на інші, де вона знову віднайшла і втратила кохання, Лана не змогла б. Провідник, жвавий симпатичний вірменин, приніс їй чай, до якого вона не доторкнулася, і який сумно застиг на столику біля вікна, до ранку перетворившись на бритку коричневу рідоту. Потім провідник довго набивався їй у компанію, і врешті-решт Світлана просто закрила двері перед його носом, що його зовсім не знітило бо на ранок він був знову, сама люб'язність, і відмовився брати гроші за чай, який вона не пила. «Про що розмов, Люба?» – спитав він із комедним акцентом. «Ти чай пити? Не пити? Грошей платити? За що? За той чай, який не пити? Що мені твій гривня? Собі його лиши, купи цукерка, може не будеш хмуритися? Ах, як би ти мене до себе вчора пустив!»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 Зустріла Світлану тишею і прохолодою. Власне кажучи, тише і прохолода стали постійними співмешканками Лани вже давно. Вона нічого проти них не мала. Більше того, вони її заспокоювали, вона любила їх, вона до них звикла. Але тепер усе це чомусь перестало діяти. Зателефонувавши директорові відразу по поверненні, Лана доповіла йому про свою невдачу, і більше ні з ким не спілкувалась. Приїздив тато. Це й відмічався, як завжди, кожне різдво. Безумний у своєму сподіванні примиритись якось із з донькою, і обурливо жалюгідний у чіткому розумінні того, що примирення це ніколи не відбудеться. Тільки за його приїздом Лана дізналася, що на календарі вже 7 січня що через три дні їй на роботу. І що звіт про доцільність використання зразків ліків ще не написано. Батько довго дзвонив у двері, потім стукав, потім здійснив атаку на телефон. І так і подався геть, хопивши гарячого облизня, а Лана, загорнувшись у білу песцеву шубку, хутра вона взагалі-то не любила і носила рідко, лише коли ставало дуже холодно, подалася на прогулянку у хвойний ліс, який ріс біля її будинку. Вона блукала між сосен кожного ранку із самого повернення зі Львова, не пропустивши жодного дня і від тривалих регулярних прогулянок, від свіжого насиченого киснем та морозною свіжістю повітря, туга, що краяла їй серце, на личку зовсім не давались знаки. Вона виглядала прекрасно, вона це знала, і це здавалося ще однією несправедливістю долі. Хто повірить у те, що вона страждає, хто хоч пожаліє її, від галасливих ватах, котрі час від часу траплялися її на шляху, вона намагалась триматись подалі. Вона не бажала шумних розваг, вона просто йшла безстільно і згадувала, згадувала, те й літо серед зими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 як тоді, коли він заціловував малиновий сік на її пальцях, і таким, яким він був, промовляючи, серце, яке любить, не помиляється. І лише один спогад о слава Богу, світлу, небу, святому Миколаю і усім святим християнського світу ніколи не приходив до неї. Той –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 Лана набралась нарешті хоробрості та сили і витрусила з турбинки, яку вже днів десять не рухала рутенське вбрання. Сорочка, карсетка, червоні коралі, спідниця, постоли, вінець. Все було там. І залишалось тільки дивуватися, яка містка отазовні маленька турбинка. Весь одяг був чистим, охайним, але мав такий вигляд, ніби довго припадав пилом у вітрині музею. Піднявшись під з підлоги спідницю, Світлана відчула знайомий аромат. Так пахтіли розтерта між пальцями рута та нагрітий сонцем полин.